פרשת בהעלותך. פרק ח' וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעסקן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה,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 וכיבסו בגדיהם, והתהרו, ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולב השמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת, והקרבת את הלווים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל. והקרבת את הלווים לפני אדוני, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלווים.